57 Дощ припинився, і на заході розжарені промені червоного сонця визирнули з хмар. Не здавайся, тобто сурендранат, Сидів на канапі, де раніше сиділи підозрювані, і розмірковував над нотатками у записничку. Ну, чисто студент перед іспитом. Я теж міркував, прокручував у голові нашу розмову. Я мусив би зрозуміти, що щось не так, ще коли він приїхав сюди вбраний, як рабіндранат дранат Тагор. За три роки, що ми знайомі, він лише разу надягав дхоті. Та й те лише для роботи в особливий день під час свята на честь богині Дурги. І тут раптом приїздить з голови до ніг у домотканому рідні, як справжній конгресмен. Щось у ньому змінилося відтоді, як він востаннє помахав мені рукою на вокзалі Говраху. Кілька коротких тижнів тому. Чи радше зміни почалися ще раніше, але я був надто захоплений опієм, щоб це помітити. Може він усе обміркував під час загального страйку? Партія Конгресу зверталася до офіцерів поліції та цивільних, закликаючи звільнятися зі своїх посад. І багато індійців так і зробили. Але не Сурендранат, через що навіть пожертвував стосунками зі своєю родиною. А тепер, коли страйк було завершено, може настав час розважливіших людей і тепліших стосунків. Здається, в датці він багато думав про все це. «Я звинувачую себе», – сказав я. Сержант звів очі. «У чому?» «У вашому новоспеченому національному дусі. Не варто було б мені радити вам брати відпустку, щоб подумати про майбутнє». Ваша правда, то була помилка. Як то кажуть, нічого доброго не вийде з того, що бенгальцю дадуть час подумати. Я підійшов до нього і опустився на стілець навпроти То як вважаєте, його прокінчив хтось із наших добрих гостей, або ж він помер природною смертю? Банерджі взявся за підборіддя. Така собі версія мислителя Родена в окулярах і дхоті. «Із чого почати?» – промовив він. Чоловік, винний у вбивстві інших, помирає в зачиненій кімнаті, на тілі лишаються сліди опіків. За годину до того йому віщував смерть факір, після чого він віддав наказ убити ще одну людину. Чи його вбили? Чи смерть його сталася з природних причин? Якщо причини були природними, то що за неймовірний збіг обставин зумовив цю смерть, час якої збігається з миттю, коли найнятий ним убивця мусив убити іншого? «Як його могли вбити?» – запитав я. Двері були зачинені зсередини, ключ лишився в замку. Я сам бачив. Вікна в кімнаті були зачинені. Картера знайшли в ліжку без жодних слідів боротьби. Це дозволяє припустити, що спати він ліг живим, а після того, як замкнув двері, до кімнати ніхто не заходив. «Усі гості, що лишилися на ніч, мали причини не любити господаря», – завважив Банерджі. Філіпс, Девер, Престон, Недікін. Упевнені? Може, ставлення лікаря змінилося? Може, йому добридла жорстокість Картера до своєї дружини? Може, вона сама і переконала його зробити це? А може, обвал, що забрав життя парафіян Філіпса чи компанія Девера? Як лікар Дікін першим опинявся на місці, це він допомагав витягувати тіла з ґрунту, включно з тими двома дітьми. Це могло на нього вплинути. Він знав, що роботи проводили за наказом Картера, і це змусило його змінити ставлення до свого старого друга. А може вони втрьох спланували його вбивство? Усіх трьох запросили залишитись у Картера, і, враховуючи, що запрошення були розіслані на кілька днів раніше, вони мали час, щоб про все домовитись. «Про що саме?» – сержант знизав плечима. «Напоїти його. Тоді лікар уколов би щось або підмішав у напій». А вже аж коли Картер запросив містера Престона, а його самого покликав слуга, їм довелося імпровізувати. Девар повів Престона на прогулянку мурішком, а лікар проник до кімнати господаря, можливо, пояснюючи це тим, що мусить зробити чергову ін'єкцію морфію. А сліди опіків на тілі? Могли лишитися раніше. Лише припущення, сказав я. І взагалі все це лише припущення. Жодних доказів на користь цього немає. Ми ще не отримали результатів розтину, відповів Банерджі. Якщо його дійсно отруїли, сподіваюся, ми побачимо це у звіті. Нам потрібна не лише Надія, мій друже. Припустімо, ви маєте рацію. І Девар, Філіпс і Дікін його дійсно вбили. Можливо, місіс Картер теж причетна. Це зауваження я проігнорував. «Якщо у звіті не буде нічого про отруєння, їм усе зійде з рук. Навіть якщо вони зізнаються вам, усе одно їх не покарають». Сержант похмуро кивнув. «Закінчимо?» – запропонував я. «Ми опитали всіх гостей». «Лишилися слуги?» – не погодився Сорендранат. Такур був худорлявим хлопцем з дуже прищавим обличчям і незграбними ногами молодого лелеки. Він причовгав до кімнати в блакитних штанях, надюєм за коротких та потертому вовняному светрі, який протягом літніх місяців явно правив за їжу молі. З-під густого чорного волосся виблискували темні розумні очі. Вираз обличчя був доволі стриманим. Хлопець представився і, не здавайся, привітав його посмішкою та поплескуванням по плечу, провів до канапки і сам сів поруч. «Ти добре розмовляєш англійською?» «Дякую, сер», – відповів хлопець. «Навчився у церкві. Хазяйка змушувала мене ходити туди щонеділі. Ще й сама мене навчала». «Як довго ти тут працюєш?» «Майже два роки. І живеш у будинку?» – він кивнув. «До мого села звідси два дні дороги. Я навідуюсь туди що шість місяців і залишаюся на тиждень». «Побачитись із батьками?» – запитав Банерчі. «Саме так, і з дружиною. Скільки ж тобі років?» «Шістнадцять. За два місяці виповниться сімнадцять». Не здавайся, на мить замислився, тоді повернувся до запитань. «Розкажи, що сталося, коли господар із господинею повернулися вчора з клубу?» Такур помовчав, почухав пушок на підборідді. «Хазяїн загиб і гості приходять пізно ввечері, задовго після того, як падають птахи». Хазяйка веде гостей до вітальні, але хазяїн-сагиб відкликає мене вбік і наказує привезти одного чоловіка, Богорама Деорі, з селища. Він пояснив, навіщо? Хлопець похитав головою. Ні, сер, каже тільки привезти до будинку. Уже пізно, і я боюся йти до селища Деорі. Але хазяїн-сагиб каже, то я мушу йти. Я йду до селища і знаходжу Деорі, і веду його до кабінету хазяїна, тоді кличу хазяїна-сагиба. Ти заходив до кабінету містера Картера? – запитав я. Хазяїн Сагиб говорить з Деорі приватно. Я чекаю за дверима. Десять хвилин минає, двері відчиняються, і хазяїн Сагиб каже мені – проведи Деорі. Що сталося після цього? – поставив запитання, не здавайся. Я веду Деорі до дверей, тоді повертаюся і чекаю, коли гості закінчать. Ти бачив лікаря Дікіна чи когось із інших гостей за межами кімнати в цей час? Такурна мить задумався. Я бачу лікаря де. О перед покої, розмовляє із хазяїном Сагібом. Обидва повертаються до гостей. Ми з Нездавайся перезирнулися. Що сталося потім? Я чекаю в передпокої, коли гості йдуть спати, я допомагаю Ранджані нести склянки і тарілки на кухню. Після цього йду до своєї кімнати. Ти щось чув уночі?» – продовжив продовжив Нездавайся. «Може, грім?» Хлопець нахилився вперед, очі йому розширилися. «Точно щось чув, не гроза. Чув людину на сходах на верхньому поверсі, де моя кімната. Дивно, бо всі інші спальні поверхом нижче, тільки я на верхньому поверсі. Я думаю, що якийсь гість міг заблукати, коли шукав туалет». «Аранджана?» – запитав Банероджі. «Хіба її кімната теж на верхньому поверсі?» Хлопець похитав головою. Ні, сер, її кімната поряд із хазяйкою на другому поверсі, по коридору від спальні хазяїна загиба. На другому поверсі, уточнив я. Правильно, сер, вона мусить допомагати хазяйці. Кажуть, що навіть найбільший гобелен можна розпустити, якщо смикнути за одну єдину ниточку. Гобелені в брехні це також стосується. Секунд на тридцять я заглибився у свої думки. А коли повернувся до розмови, не здавайся, знову розпитував про грозу. «Це можливо», – відповідав Такур. «Ми часто маємо блискавку тут. Не пригадую вчора...» «Вибачте», – перервав я бесіду і звернувся до хлопця. «Ті кроки, що ти чув на сходах, о котрій годині це було?» Обличчя хлопця зморщилося. «Ну, я не знаю, Сагиба, я не маю годинника». «Чи скоро після того, як ти ліг спати?» «Пізніше, Сагибе, набагато пізніше». І останнє запитання, сказав я. «На верхньому поверсі є ще кімнати, крім твоєї?» «Небагато. Є одна порожня кімната, одна кімната, яку господиня використовує як майстерню, і ще двері на дах». Більше питань сержант не мав і вирішив відпустити хлопця. Я тільки кивнув, коли він запитав, чи я не заперечую. Настав час розповісти йому про мою ниточку, але щось мене стримувало. Я запевнив себе, що тут нічого такого, лише непорозуміння, і все незабаром з'ясується, тож немає потреби марно каламутити воду, яка і так уже мудна. Але озираючись назад, я розумію, що це була точка, коли я сам почав себе обманювати. Не вважаю себе людиною духовною, але змушений визнати, що в Джатинзі було щось потойбічне. А шрам, враги з вами, самогубство птахів, несподівана смерть Джеремії Кейна, такого я ще не бачив. Чарлі Престон вважав, що ця долина проклята, що це місце зла. Але що, як усе навпаки? Що, як у цьому місці виправляли помилки і кривди? Що, як тут хоч і не пробачали, то змушували розплачуватись? Я думав про факіра та бога Індру з блискавкою. Може, я не поділився з «не здавайся» своїми сумнівами тому, що, як і факір, перечував правду, або, гірше, перечував власну ганебну реакцію на неї.